Гектарів двадцять засіяли озимою пшеницею, решту вже весною квасолею та соняшником. Обсіявшись, ми почали думати, як збирати врожай. Серпами й косами не під силу, а жневарки в нас не було. Ніде було дістати, бо промисловість їх іще не випускала. Несподівано нам допоміг мій брат Григорій. Та мабуть, заки розповідати, як Григорій виготовив для нас жниварку, слід повніше спинитися на наших із ним у заєминах. Після його невдалого батькування, коли я пішов геть із його хати, поміж нами виникла певна відчуженість. Та коли я дізнався, що Григорій живе зовсім недалеко від Новочеркаська, до серця підкотилася тепла хвиля. Я радів із того, що він залишився живий, бо таки ж любив свого старшого брата. З Іваном ми були не такі близькі, як і з Григорієм, але в Івана був син Леонід, молодший від мене всього лише на три роки. З Леонідом ми, звичайно, дружили, а з його батьком дружба чомусь не складалася. Іван не повернувся з фронту, зате повернувся Леонід, і це було для мене великою тихою. А Григоріїві я деякий час не міг пробачити полону, соромно сьогодні признатися в цьому. Але такий я тоді був, кожне сталінське слово приймав на віру з фанатичною запопадливістю. Я вже казав, що в мені жив Павлик Морозов, духовний покруч сталінської епохи. В одному зі своїх листів до концтабору, де Григорій серед інших полонених проходив перевірку, я навіть кинув цей докір братові. Тепер нам належало зустрітися, і щиро радіючи цій можливості, я карався отим своїм листом. Карався, бо вже знав, Григорій нічим себе не зганьбив. Його випустили з концтабору, і він працював недалеко від міста Шахти, в Радгоспі. Отож, їдучи до брата, я сподівався на тяжку розмову і був до неї готовий. Але тут я дістав іще один урок духовної шляхетності від людини, котра не прочитала жодної книжки, бо була не письменною. Григорій навіть натяком не згадав про того листа. Він обійняв мене зі сльозами на очах. То були щирі обійми братів, які пройшли пекло і лишилися живими. Так Григорій ніколи й не нагадав мені про черстність душі та духовне солдафонство, сформоване політ... роботою в армії. Дякую тобі, брате. Твої уроки шляхетності свідчать Можна захистити докторську з питань етики Але так і не стати справжнім інтелігентом І навпаки, можна бути аристократом духу Не володіючи навіть письмом Наша зустріч, мабуть, відбулася в липні 45-го Тобто вже після війни Думаю так тому, що Григорій дістав із торби разом Із житняком чотири помідори То був його обід, який він розділив зі мною Помідори були ранні, вони ще й на базарі траплялися негусто, бо дозрівають лише наприкінці липня. Споживали ми бідняцький обід у глибокій балці, біля прохолодного джерела, обкладеного камінням. Із нього починався струмок що щодзуркотів до якоїсь річки, котра безумовно впадала в дон. Григорій любив розчищати джерела по ярах та балках, отож я зрозумів, що ця криниця також справа його рук. Ми згадали загиблого Івана, хоч тоді ще сподівалися на його повернення. Сподівалися, та не дуже, бо до його дружини Меланки приходив Іванів однополчанин і розповів про смерть нашого старшого брата. Іван помер у німецькому концтаборі, як помирали сотні тисяч полонених. Його ніхто не видав, бо, мабуть, не скоюв людям лиха. Він ще до війни хворів на шлунок, тож ясно, що довго в концтаборі прожити не міг. Я повертався від Григорія з душевною полегкістю та вдячністю, що він не заговорив про мого листа. Якби я був на його місці, то, мабуть, не змів би промовчати. Отож, аби зібрати врожай, нам конче потрібна була жниварка, і я вирушив до брата, аби він у цьому допоміг. Спершу він зареготав. «Ти хоч уявляєш, що таке жниварка, для цього ливарня потрібна. Ти можеш її поставити отам, за собачою будкою». Я, звичайно, це уявляв, але крім Григорія, допомогти нам не міг ніхто, отож наполягав. «Ну, може, щось там серед брухту знайдеш, колеса, наприклад, та по селянських дворищах пошукаєш». Григорій промовчав, а на прощання сказав, «Гаразд, я таки справді в брухті пошукаю, а ти для мене також утилю не пожалій». «Якого ще утилю?» – спантелично запитав я. «Старих автомобільних скатів, які вам не потрібні». «Навіщо вони тобі? Ми їх викидаємо. А ви не викидайте, мені згодяться. Для черевиків це добрі підошви. Ми тут усі ледве босі ходимо». Повернувшись, я розповів Супонову про нашу угоду. Він сумно посміхнувся. «Дожились до ручки, утиль на брухт міняємо».